Agonie și extaz. Pista, 27. Se uita cum soseau darurile de nuntă din toate colțurile Italiei, Europei și Orientului apropiat, de la prietenii lui Lorenzo din partea tovarășilor de afacere ai medicilor, bijuterii rare, fildeșuri sculptate, parfumuri, atlazuri scumpe din Asia, cupe și vase de aur din Orient, mobilă sculptată, Voia și el să-i facă un dar contesinei. Dar ce anume? Statuia lui Hercule. De ce nu? Cumpărase marmura cu banii lui. Era doar sculptor. Îi va da, deci, o sculptură ca dar de nuntă. Statuia Hercule pentru palatul lui Ridolfi. Nu-i va spune nimic înainte. Îi va ruga pe Topolino să-l ajute să ducă statuia acolo. Acum? Întâia oară se încumetă să lucreze la fața lui Hercule. Va fi un portret al lui Il Magnifico, nu cu nasul lui cârn cu pielea pământie și părul rărit, ci un portret al sufletului și minții lui Lorenzo de Medici. Figura va reda mândria puternică, îmbinată cu adâncă modestie. Va avea nu numai puterea, dar și dorința de a se dezvălui lumii și va mărturisi în contrast cu puterea nimicitoare a trupului, o mare blândețe care îl va dezvălui totuși pe luptătorul gata să se bată pentru omenire, gata să se devoteze cu totul pentru reclădirea universului mereu înșelător al omului. Îndată ce termină desenele, începu să sculpteze cu înfrigurare, folosind sfredelul de mână pentru a scobi nările și urechile, părul bogat căzând în jurul feței, Folosind alta cea mai ascuțită pentru a rotunji pomeții, sfredelul pe care îl răsuci repede între degete ca să puncteze foarte ușor, ochii și să dobândească acea legătură adâncă, limpede, pătrunzătoare, cu fiecare suflet care îl privea. Lucra din zori și până în noapte, fără să se oprească nici măcar pentru masa de prânz, și cădea apoi în pat noaptea mort de oboseală. Granacii îl lăudă pentru că a adus la bun sfârșit o lucrare atât de complicată, apoi adăugă liniștit. Amico Mio, nu poți să-l dăruiești contesinei, nu se cuvine. De ce nu? E prea, prea mare. Hercule e prea mare? Nu, darul. S-ar putea ca familiei Ridolfi să nu-i pară potrivit. Că-i fac eu un dar contesinei? Un dar atât de mare. Vorbești de mărime sau de valoare? De amândouă. Nu ești un medici și nici un membru al vreunei familii stăpânitoare din Toscana. Darul tău ar putea fi socotit ca o lipsă de cuvință. Dar n-are nicio valoare, nici n-aș putea să-l vând. Ba are valoare și poți să-l vinzi. Cui? Familiei strozi. Pentru curtea noului lor palat." I-am și adus aici duminica trecută. M-au împuternicit să-ți ofer o sută de fiorini mari de aur. Lucrarea va sta la loc de cinste în parc. Și prima ta vânzare. Lacrim de dezamăgire, lusturare în dosul ploapelor, dar acum se călise, știa să și le stăpânească. Piero și tatăl meu au dreptate. Artistul, oricât s-ar strădui, rămâne tot un stipendiat. Mereu cu ceva de negustorit Nu se putea scăpa de iureșul celor trei de înuntași Ce se revărsaseră în oraș și umpleau palatele Florenței până la refuz În dimineața zilei de 24 mai Michelangelo îmbrăcă tunica lui de mătase verde cu mâneci de catifea și mantia violetă În fața palatului se afla o fântână cu ghirlande de fructe iar în mijlocul ei, două siluete concepute de granacii, din care curgea vin roșu și alb, atât de mult încât se revărsa pe via de gori. Împreună cu granacii, merseră în urma grupului de nuntaș pe când Contesina și Ridolfi treceau pe străzile împodobite cu steaguri, cu trâmbița și înainte. La intrarea în piața del Domo, se înălța o reproducere a unui arc de triumf roman împotobit cu ghirlande. Pe treptele catedralei, un notar dădu citire actului de căsătorie în auzul miilor de oameni care încesau piața. Când Michelangelo auzi cât prețuia zestrea contesinei, păli. În San Lorenzo, biserica familiei Piero acordă oficial mâna contesinei lui Ridolfi, care puse în deget de cununie. Michelangelo care rămăsese în fundul bisericii Se strecură pe o ușă laterală în mijlocul slujbei nupțiale O estradă de lemn acopera o latură a pieței pentru mulțime Iar în mijloc se înalța un stâlp de vreo 15 metri Ce sprijinea un pavilion alb în care cântau muzicanții Pe zidurile caselor înconjurătoare atârnau tapizerii Grupul nuntașilor ieși din biserică Ridolfi, înalt, în mantia sa albă de atlas, cu părul negru lucios încadrându-i fața fină, palidă. Michelangelo stătea pe trepte urmărind-o pe contesina în rochia ei purpurie de damasc, cu fir de aur și trenă lungă, cu guler de hermina albă, purtând pe cap o diademă meșteșugit lucrată, montată pe un suport purpuriu și împodobită cu mărgele poleite și fățuite. Îndată ce Mirea sa a loc pe strada împodobită, spectacolul începu, o piesă înfățișând lupta între castitate și căsătorie, un turnir în care Piero, călare, se luptă cu lancia și, ca o culme, lupta cavalerilor pisicii, un om, gol până la brâu și ras în cap, pătrunse într-o cușcă așezată pe o platformă de lemn, unde trebuia să ucidă o pisică numai cu dinții, fără ajutorul brațelor Michelangelo avea și el un loc rezervat în sufragerie Cele mai alese roade ale Toscanei fusese aduse la palat pentru spăți. 800 butoaie de vin, 500 de kilograme de făină, de carne, de vânat, de marzipan Asistă și el la înfăptuirea datinii de nuntă un copil așezat în brațele contesinei și un fiorin de aur în pantoful ei, ca să aducă rodnicie și bogăție. Apoi, după masa de nuntă, când oaspeții trecură în sala de bal, pe care granacii o prefăcuse într-un vechi bagdat, Michelangelo părăsi palatul și umblă din piața în piață, unde Piero așezase mese încărcate de mâncare și băutură pentru ca toți florentinii să ia parte la petrecere. Dar oamenii păreau posomărâți Nu se întoarse la palat unde urmau încă două zile de spăți și petrecere Până ce Contesina avea să fie condusă la palatul Ridolfi În schimb, în bezna nopții urcă încet spre Setiniano Întinse o pătură veche sub arcadele casei familiei Topolino și, cu mâinile împreunate sub cap Urmări cum se ivea soarele peste dealuri, luminând acoperișul casei Bonarotti dincolo de râpă. Capitolul 8 Căsătoria contesinei se dovedia a fi o cotitură. Atât pentru viața lui, cât și pentru Florența. Fusese martorul indignării poporului în noaptea primului ospăț. Auzise murmurile tuturor împotriva lui Piero. Nu mai era nevoie de predicile ațițătoare întreptate împotriva lui de savonarola reîntors în oraș cu mai multă putere ca oricând în sânul ordinului său dominican și care cerea punerea sub acuzarea lui Piero pentru încălcarea legilor orașului împotriva risipei. Nedumerit de tăria mâniei populare, Michelangelo se duse să-l vadă pe starețul Bichelini. Căsătoriile celorlalte fiice ale lui Lorenzo au fost mai puțin risipitoare?" întrebă el. Nu cu mult." Dar oamenii din Florența simțeau că Lorență o împărțea cu ei. Cu Piero au simțit că le dă de pomană. Asta a făcut ca vinul de la nuntă să le pară acru. Sfârșitul petrecerii de nunta a contesinei a fost pentru verii medicii semnalul de începere a campaniei lor politice împotriva lui Piero. În răstim de numai câteva zile, scandalul sta gata să izbucnească în oraș. Cu o noapte în urmă, la un chef, Piero și vărul său Lorenzo se încăieraseră pentru o femeie. Piero îl lovise pe Lorenzo peste ureche. Era prima dată că un medici lovea pe alt medici. Amândoi scoaseră cuțitele și s-ar fi petrecut moarte de om dacă prietenii n-ar fi sărit să-i despartă. Când Michelangelo veni la masa de prânz, văzu că alți câțiva dintre vechii prieteni lipseau. Râsul lui Piero și al tovarășilor săi suna cam strident. Granacii veni pe înserat în grădină să-i spună că cineva care văzuse statuia lui Hercule în curtea palatului Strozzi, îl așteaptă acolo, dorind să-i vorbească despre o comandă. Michelangelo își ascunse mirarea când află că noii protectori erau verii medicii, Lorenzo și Giovanni. Îi întâlnise de multe ori la palat când trăia Lorenzo, la care țineau ca la un părinte, iar Il Magnifico le dăduse cele mai înalte ranguri diplomatice, trimețindu-i chiar și la Versailles cu 11 ani în urmă, cu misiunea de a prezenta felicitări regelui Carol al VII-lea la urcarea acestuia pe tronul Franței. Piero însă îi tratase întotdeauna de sus, socotindu-i și unei ramuri mai puțin nobile a familiei. Verii medicii stăteau de-o parte și de alta a statuii. Lorenzo, mai mare cu 12 ani decât Michelangelo, avea trăsături regulate, expresive, în ciuda obrazului ciupit de vărsat și era un bărbat bine legat cu gâtul, umerii și pieptul puternice. Trăia ca un mare senior în palatul familiei din piața San Marco, având vile pe coasta dealului, sub Fiezole și la Castello. Boticelli mai trăia și acum din comanda lui Lorenzo de la Ilustra Divina Comedie a lui Dante. Lorenzo însuși era un poet și autor dramatic prețuit. Giovanni, fratele lui mai tânăr în vârstă de 27 de ani, era poreclit de către florentini frumosul. Îl salutare cu căldură vorbind cu laude despre Hercule, apoi trecură la subiect. Lorenzo era purtătorul de cuvânt Michelangelo, am văzut cele două sculpturi în marmură pe care le-ai lucrat pentru unchiul nostru, Lorenzo Și ne-am spus de multe ori, fratele meu și cu mine, că într-o zi am vrea să sculptez ceva și pentru noi Michelangelo rămase tăcut Fratele mai tânăr urmă Ne-am dorit întotdeauna un sfânt Ion tânăr din marmură albă Patronul casei noastre te atrage cumva subiectul?" Michelangelo se mutea nevoie de pe un picior pe altul, uitându-se țintă prin poarta principală a palatului Strozi, la pata strălucitoare de lumină pe care soarele o arunca pe via tornabonii. Avea nevoie de lucru, nu numai pentru bani, dar și pentru că din zi în zi îl cuprindea neastâmpărul. Astfel va simți din nou marmura în mâini. Suntem gata să plătim un preț bun." Spuse Lorenzo în timp ce fratele lui adăugă Avem și un loc potrivit în fundul grădinii noastre pentru atelier Ce zici? Întotdeauna e plăcut să știi că e nevoie de tine Îmi dați voie să mă mai gândesc? Sigur că da, răspunse Lorenzo îndatoritor N-avem nici de cum intenția să te grăbim Și ar fi o plăcere pentru noi să ne ții tovărășie la masa de duminică se întoarse spre casă cu capul în pământ Granacii nu rosti niciun cuvânt Nu-și dădu nicio părere până când se despărțiră La colțul dintre Via dei Bentacordii și Via del Anguilara Am fost rugat să te aduc și te-am adus Asta nu înseamnă că trebuie să te învoiești cu orice echip. Îți mulțumesc, Granacii, înțeleg Dar familia lui nu dovedea aceeași îngăduință Bineînțeles că vei primi comanda, Tunelodovico, Lodovico, dând la o parte șuvițele de păr negru cenușiu care îi cădeau pe ochi. Abia acum poți hotărâi tu prețul, fiindcă ei au venit la tine. Dar de ce au venit la mine, stărui Michelangelo? Pentru că vor o statuie a Sfântului Ion, răspunse mătușa lui Casandra. Dar de ce tocmai în clipa asta, când s-au apucat să își un partid de opoziție împotriva lui Piero? De ce nu m-au chemat niciodată până acum? Ce te privește asta pe tine? Întrebă unchiul Francesco cine e atât de nebun să caute la dinți o comandă de sculptură? Dar mai e ceva adevărat, unchiule Francesco Starețul Bichelini spune că țelul verilor medici Este să-l alunge pe Piero din Florența Cred că vor să-i dea și prin mine încă o leovitură lui Piero ce, tu ești o lovitură?" Fața lucreției arată nedumerire. Una modestă, madre mia!" Zâmbetul răutăcios al lui Michelangelo îndulciu râțenia nasului său turtit. Să lăsăm politica," porunci Lodovico, și să ne întoarcem la afaceri." Sunt oare vremurile atât de prielnice pentru familia noastră încât să-ți poți îngădui să respingi o comandă?" Nu, tată, dar nu pot să fiu neloial față de amintirea lui Lorenzo. Pe morți nu-i mai încălzește credința. Ba da, tot atât cât și pe vii. Abia ți-am dat cei o sută de fiorini pentru Hercule. Veri îi rezervară un loc de cinste la masă sărbătorească de duminică, vorbiră de toate în afară de Piero și de statuia Sfântului Ion. Când, după masă, Michelangelo spuse, bâlbăindu se că prețuiește oferta lor, dar că deocamdată nu poate primi, Lorenzo răspunse liniștit. Noi nu ne grăbim, menținem oferta. N-avea o poziție lămurită la palat. Nu slujea niciun scop și nu era trebuincios nimănui în afară de Giuliano, care simțea nevoia unei afecțiuni. Își făcea de lucru ca să-și justifice existența. Rânduia colecțiile de desene ale lui Lorenzo Adăuga prin vitrine la locul potrivit Achizițiile întâmplătoare făcute de Piero preun medalion vechi or vreo piatră prețioasă șlefuită Lodovico îi spusese că nu-și poate îngădui luxul de a fi mândru Dar uneori firea omului nu-i dă putința de a hotărâ Dacă poate sau nu să-și îngăduie o trăsătură de caracter cu care s-a născut Și Piero era nefericit Stând la masă, palid, rece, îi întrebă pe puținii prieteni care îi mai rămăseseră De ce nu pot convinge oare signoria să vadă lucrurile în felul meu? De ce am parte numai de necazuri când tatăl meu a avut o viață atât de liniștită? Michelangelo îi repetă și el această întrebare starețului Bichelini care e îmbrăcat în straiele lui negre cu gulerul alb al cămășii curat și scrobite și de sub sutană Stătea rezema despătarul scaunului. Ochii îi scăpărau de supărare. Cei patru medici, strămoșii lui, socoteau faptul de a cărmui drept o artă. Iubeau în primul rând Florența și doar în al doilea rând pe ei înșiși. Piero. Michelangelo rămase mirat de tăișul necruțător din glasul starețului. Nu v-am văzut niciodată, părinte, vorbind cu atâta mărăciune. Piero nu vrea să asculte desfaturi. Un om slab în fruntea statului și un preot lacom de putere, uneltând să-l înlocuiască. Așa stau lucrurile. Sunt zile triste pentru Florența, fiule. Am auzit câteva din predicile prevestitoare de rău ale lui Savonarola despre viitorul potop. Jumătate din oamenii din oraș sunt încredințați că ziua judecății de apoi va veni după ploaia următoare. Ce urmărește oare îngrozind Florența? Starețul își scoase ochelarii. Vrea să devină papă, dar ambiția lui nu se sfârșește aici. Are planuri de cucerire a Orientului apropiat și apoi a Orientului îndepărtat. Michelangelo întrebă, vrând să-l necăjească. Și dumneavoastră n-aveți nicio ambiție de a converti pe păgâni? Starețul rămase un timp tăcut. Dacă aș vrea să văd o lume în întregime catolică, da, dar numai dacă lumea ar dori să fie convertită. Și fără îndoială, nu de către un tiran care ar arde toate studiile umaniste și ar nimici mintea omenirii ca să-i salveze chipurile sufletul. Niciun adevărat creștin nu poate dori asta. La palat găsi o chemare urgentă din partea tatălui său. Lodovico îl duse în camera băieților Ridică un malder de haine din cufărul lui Giovanni Simone și dădu la iveală un morman de juvaericale, ericale, catarame de argint și aur, medalioane Ce înseamnă asta?" îl întrebă pe Michelangelo Giovanni Simone jefuiește casele oamenilor în toiul nopții?" Nu e nimic în afara legitată. Giovan Giovanni Simone e căpitan în armata de tineri a lui Savonarola." Ei despaie pe străs femeile care calcă poruncile părintelui lor. Savonarola a interzis să se poarte bijuterii în public. Bat la uși câte 20-30 în bandă dacă aud despre vreo familie că încalcă legile împotriva luxului și îi dezbracă la piele. Dacă oamenii se împotrivesc, aproape că-i omoară cu pietre. Dar are voie Giovanni Simone să păstreze lucrurile astea? Trebuie să valoreze sute de fiorini. Ar trebui să le ducă pe toate la San Marco Cei mai mulți băieți așa fac Dar Giovanni Simone și-a prefăcut vechea lui bandă de bătăuși În ceea ce Savonarola numește îngerii lui înveșmântați în alb Consiliul municipal n-are puterea să-i oprească Leonardo își alese această perioadă ca să-l cheme pe Michelangelo la San Marco să-i arate școala de pictor, sculptor și ilustrator de manuscrise pe care fra Savonarola o înființase în chiliile de dincolo de grădina mănăstirii. Vezi, Michelangelo, Savonarola nu e împotriva artei, ci numai împotriva artei ofcene. Acum ai prilejul să vii alături de noi și să devii sculptor al ordinului nostru. Nu să duci niciodată lipsă de marmură sau de comenzi. Și ce o să sculptez? Ce are a face ce vei sculpta? Totul e să ai ce lucra. Și cine-mi va spune ce să sculptez? Fra Savonarola. Și dacă nu vreau să sculptez, ce vrea el? Ca monah, n-ai să pui întrebări. Nu vei avea dorințe personale. Se întoarse la masa lui de lucru din cazinoul părăsit. Aici, cel puțin, era liber să deseneze din memorie schițe anatomice după cele învățate în timpul lunilor de disecție. Arse hârtiile încărcate, îmbâxite de asemenea încercări, deși nu era neapărat nevoie de vreme ce oricum nu mai intra nimeni în grădină, în afară de Giuliano, acum în vârstă de 15 ani, care venea uneori cu cărți sub braț ca să studieze în liniște și ambianță prietenească, la masa de lucru a lui Torigiani de pe veranda Cazinoului. Obișnuiau să se întoarcă la palat în lumina amurgului de vară, care se cernea peste oraș ca o pulbere cenușie, estopând albastrul senin al cerului și auriul roșiatic al pietrelor prinse în clădiri. Capitolul 9 Venirea toamnei găsi Florența prinsă într-un conflict internațional, care putea avea drept mare chiar nimicirea cetății. Totul se datora, după cum înțelesese Michelangelul, lui Franței, Carol al VIII-lea, care și a se prima armată permanentă de la legiunile lui Cezar încoace, numărând vreo 20.000 de oameni instruiți și bine înarmați. Trecea acum în frunte acestei armate peste Alpi în Italia pentru a pretinde regatului lui care i s-ar fi cuvenit drept moștenire. Cât timp trăise Lorenzo, Carol al VIII-lea se dovedise prea prieten față de medicii ca să amenințe cumva cu trecerea armatei prin Toscana. Și dacă totuși s-ar fi încumetat, toți aliații lui Lorenzo, orășele cetăți ale Milanului, Veneției, Genovei, Padovei, Ferrarei și-ar fi unit forțele spre a-l împiedica. Dar Piero pierduse acești aliați. Ducele Milanului trimisese sol la Carol, invitându-l în Italia. Verii medicii care fusesele la Versailles, la încoronarea lui, îl asigurară pe rege că Florența aștepta intrarea lui triunfală. Datorită legăturilor cu Neapole ale familiei Orsini, rutele mamei și soției sale, Piero refuză să-i asigure lui Carol liberă trecere. Totuși, în timpul lunilor care se scurseseră din primăvară până în toamnă, nu făcu nimic pentru a strânge soldați ori arme, ca să-l oprească pe regele francez dacă el ar fi încercat totuși să treacă cu forța. Cetățenii Florenței, care ar fi fost gata să lupte pentru Lorenzo, erau acum gata să-i primească cu brațele deschise pe francezi, întrucât aceștia i-ar fi ajutat fără îndoială să-l alunge pe Piero. Și Savonarola l îl invită pe Carol să intre în Florența. Pe la jumătatea lunii septembrie, Carol al viii își trecuse armata peste Alpi. fusese bine primite ducele din Milano și prădase orașul Rapalo. Vestea stârni fierbere la Florența. Viața obișnuită a cetății fu întreruptă, dar când regele Carol își trimise din nou solii ca să ceară liberă trecere... Piero îi respinse fără un răspuns clar. Regele francez jură să ne în Toscana și să cucerească orașul. Acum, Michelangelo avea un vecin nou în palat. Piero îl adusese pe fratele Alfonsinei, Paolo Orsini, ca să conducă o sută de mercenari, pentru a opri armata de douăzeci de mii de oameni a lui Carol. De nenumărate ori, Michelangelo se hotărâ să fugă din palat și să plece la Veneția, după cum îl sfătuise Lorenzo. Credincios lui Lorenzo, contesinei, lui Giuliano și chiar cardinalului Giovanni, nu nutrea niciun sentiment față de Piero, deși îi dăduse adăpost, un atelier și un salariu. Dar nu se putea hotărâ să li se alăture dezertorilor. Cei trei ani sub oblăduirea lui Lorenzo, în grădină și la palat, fuseseră ani de având creator, de creștere și învățătură, de stăpânirea uneltelor de lucru și a meseriei. Fiecare zi, un dar neprețuit, de neuitat, fiecare zi cât un an. Acum însă, în cei doi ani și jumătate de la moartea lui Lorenzo, creșterea lui fusese împiedicată. E adevărat. Ajunsese un desenator mai bun, mulțumită starețului Bichelini și lunilor de disecție Dar se simțea mai puțin harnic, mai puțin dornic să se afirme și să creeze Decât fusese în perioada înflăcărată a uceniciei sale cu Bertoldo Il Magnifico, Pico, Poliziano, Landino, Ficino și Benivieni De multă vreme străbătea doar jumătatea de jos a unui cerc cum să izbutească iarăși să intre într-un ritm de urcuș? Cum să se ridice deasupra haosului, spaimelor și amorțelice domneau în Florența, să-și pună din nou mintea și mâinile la lucru ca sculptor? Cum, într-adevăr, când însuși polițianul se îndreptase spre Savonarola, ca să-i ceară iertare implorând în ultimile sale cuvinte, să fie primit în ordinul dominican ca să poată fi îngropat în straie monahale, Înăuntrul zidurilor mănăstirii San Marco Granacii nu voia să-i dea niciun sfat Bugiardini spunea simplu Dacă te duci la Veneția, vin și eu Când Jacopo auzind că Michelangelo se gândea la această călătorie Îl căută și zise Întotdeauna am vrut să văd Veneția Bineînțeles, pe banii altcuiva Ia-mă și pe mine Am să te apăr de bandiți pe drum – Istorisindu-le glume? Jacopo se strâmbă și răspunse. – Râsul e o lance, nu crezi? – Bine, Jacopo, când o să plec la Veneția, te iau cu mine.